Que uma pergunta, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Quem é Jesus Cristo? A resposta a essa pergunta dá margem à apresentação de uma pessoa que é uma pessoa única. E que, na maioria das vezes, as respostas que você vai ouvir, elas não vão apontar para o Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos é apresentado na Bíblia Jesus Cristo verdadeiro então a resposta a essa pergunta é muito importante é muito importante nós termos uma definição de quem é Jesus Cristo para nossa edificação, para o nosso fortalecimento para que a nossa fé seja uma fé realmente fundamentada em quem ela deve ser fundamentada E para que o nosso testemunho seja o testemunho a respeito da pessoa correta, nós temos que viver e testemunhar dessa pessoa. Ao estudarmos o livro de Atos, nós estamos ainda bem no comecinho, nós vimos que ocorreu o fenômeno da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e esse fenômeno ele se manifestou através dos idiomas que as pessoas estavam falando ali... e a multidão foi atraída... e aquela multidão agora tá ali... diante dos discípulos de Jesus... a primeira avaliação que eles fazem... alguns deles é que... aquelas pessoas estavam embriagadas... e na semana passada nós vimos Pedro... fazendo uma defesa... e explicando que não havia nada de embriaguez ali... o que estava acontecendo ali... era uma prova... viva do poder de Deus... O poder de Deus que se manifesta em sinais, nem sempre sinais, aliás, raramente através de sinais. Pela Bíblia nós vamos ver que a maior parte do tempo o poder de Deus se manifesta de forma, aos olhos comuns, imperceptível. É preciso você ter um relacionamento com Deus, compreender as narrativas, compreender o que está acontecendo ali, para verificar que a mão de Deus está ali. Esse, esse poder de Deus que é um poder de juízo, mas é um poder de salvação também. E aquele sinal que estava se manifestando ali era para aquele povo, despertou a sua atenção e agora agora nós vamos ver por que aquele sinal foi dado. Porque se o sinal fosse dado e ficasse todo mundo falando o tempo todo lá aqueles idiomas, ia chegar um determinado momento, o pessoal ia, ia olhar, bom... Tá certo, estão falando na, na minha língua lá Mas agora eu vou vou embora É bem impressionante isso Mas para que serve isso? Pedro, é, ele tomou a palavra né ele, ele, ele continua com a palavra Mas agora ele vai dizer exatamente aquilo que precisava ser dito Agora ele vai chegar no ponto Ele já explicou que o fenômeno não é aquilo que eles estavam dizendo Ele já deu a explicação É o poder de Deus Mas este poder de Deus, ele está se manifestando por causa de uma pessoa. E é sobre esta pessoa que Pedro vai vai falar. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 22 ao 36. Atos 2, 22 ao 36. Israelitas, ouçam estas palavras... Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança porque tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta. E sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido... E derramou que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o verdadeiro salvador prometido no passado. Jesus é o Messias prometido para Israel. Havia a promessa de um salvador. Havia a promessa de uma pessoa única que viria a este mundo. Jesus, não se esqueça, nasceu entre os judeus. Nasceu na descendência judaica. Jesus tinha todas as qualificações, ele tem todas as qualificações para se apresentar como esse Messias. Eu queria que hoje nós víssemos quatro quatro provas que Pedro apresenta de que Jesus é esse salvador prometido, de que ele é o Messias. Vamos entender agora por que que aquele pessoal foi atraído para aquela situação ali. O que que eles vão ter que ouvir e o que que vai mexer com os seus corações? o que é a verdade sobre Jesus Cristo. E se nós tomarmos as palavras de Pedro, nós vamos aprender coisas importantes com ele. Muito bem, a primeira prova que Pedro apresenta é a vida de Jesus. Ele começa dizendo no versículo 22, não se esqueça, o tempo todo aqui, não seria quase necessário a gente dizer isso, mas é que na época atual tem tanta confusão As pessoas fazem tanta confusão com aquilo que é para Israel E aquilo que não é para Israel Que a gente precisa estar sempre lembrando Qual é o público que está ouvindo Pedro aqui? O versículo começa mostrando isso claramente Não seria necessário, que a gente sabe que são judeus Mas ele tá falando Israelitas Ouçam estas palavras Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré era uma pessoa conhecida Jesus de Nazaré Era um homem verdadeiro Real Não era um mito Não era uma lenda Ah, ouviu-se dizer certa vez Que havia um homem nunca ninguém sabe quem era aquela pessoa Ele não tem identidade Não tem pai, não tem mãe Jesus, Jesus teve um pai terreno Teve uma mãe Da qual ele foi concebido No seu ventre Nasceu Dentro de uma família foi criado na cidade de Nazaré Ele foi criado ali Os seus vizinhos o conheciam O pessoal da Galiléia o conhecia E depois ele veio a se tornar conhecido em toda a nação Eu quero que você preste atenção na narrativa de Pedro E você vai perceber que ele tá falando com pessoas Que de alguma forma ouviram falar de Jesus Cristo As pessoas tinham informação Nem que fosse alguma coisa muito distante Talvez aqueles que vieram de fora Mas as pessoas tinham agora noção Jesus de Nazaré Ele era uma pessoa real Agora A questão é que Jesus não era apenas um homem perfeito Um homem perfeito que por sinal viveu aqui de forma íntegra Não cometeu o um único pecado Mas Jesus é apresentado por Pedro aqui, não apenas como o Jesus de Nazaré, o Jesus que todo mundo conheceu, e que aliás foi essa grande dificuldade que tiveram com ele. Ah, nós conhecemos a sua família, nós sabemos que ele é apenas um o filho do carpinteiro, nós sabemos quem é quem são os seus pais, seus irmãos, mas Pedro vai destacar aqui algo mais sobre Jesus, ainda no versículo 22, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de quem? O que o texto diz? Diante de vocês, povo povo israelita. Jesus foi aprovado diante de vocês, ou seja, ele apresentou as mostras de quem ele é, as provas de quem ele é, as credenciais. Não precisou de um crachá, ele teve as suas obras para apresentar. E o que, o que Pedro diz aqui? Por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, vocês têm ciência. O povo israelita foi comunicado pessoalmente por Jesus Cristo, de quem ele é. E Jesus Cristo provou quem ele é diante do povo de Israel. É isso que Pedro tá dizendo ou são israelitas O Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus Agora, o que estes sinais maravilhas dizem a respeito de Jesus Cristo? O que eles dizem? Tem ali uma das cenas que nós conhecemos sobre Jesus Cristo E uma das cenas mais poderosas que os discípulos testemunharam e que deixou os discípulos realmente com grande temor no seu coração. Porque uma grande tempestade se formou enquanto eles estavam no barco. Aqueles homens rudes, pescadores, acostumados com o mar, acostumados com a dureza da vida de pescador, agora estavam apavorados, e foram lá acordar Jesus, que estava tranquilo, dormindo. E o que Jesus apenas fez? Disse para o vento se aquietar para vento silenciar e para o mar se acalmar. E eles entenderam claramente, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há textos no Antigo Testamento que falam exatamente sobre isso. Que Deus, Deus faz o que Ele quer sobre os elementos. Ele tem autoridade sobre tudo que existe. E Jesus demonstrou essa autoridade diante dos olhos dos seus discípulos. Quando João Batista foi preso, ele ficou um pouco confuso a respeito do que estava acontecendo, porque, afinal de contas, eu tô anunciando o Messias, mas agora eu sou preso. mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus, Jesus, afinal de contas, você pode confirmar sobre o teu ministério? E Jesus citou um texto do Antigo Testamento. Jesus lembrou desse texto aqui que está lá em Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Digam isso para João Batista. Ele vai entender. Por que que João Batista haveria de entender isso? É porque Jesus estava fazendo essas coisas. Ele estava provando que ele fazia essas coisas. Mas o que esse texto tem a ver com prometido, com o Messias? Vamos continuar lendo. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aliás, Jesus leu esse texto numa sinagoga e foi mal apresentado entendido Ele foi entendido, na verdade, não quiseram entender porque Ele não falou esta segunda parte, o dia da vingança, porque o dia da vingança não chegou ainda. Ele falou a primeira parte e Ele disse, hoje está se cumprindo isto que está aqui. Ou seja, a primeira parte que fala da sua primeira vinda. Agora, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, E o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. E se você olhar lá para o contexto, você vai continuar lendo. A gente passaria aqui bastante tempo lendo o capítulo 61 de Isaías, que aponta para quem? Para aquela pessoa que viria. Viria para ministrar ao seu povo e ministrando ao seu povo, mostrar quem ele é. Jesus morreu provou claramente quem ele é. Os sinais que Jesus fez aqui autenticam a sua divindade. Uma pessoa real, uma pessoa divina. O Messias, o Prometido, tinha que ser Deus para salvar. Não podia ser um pecador. Tinha que ser alguém que realmente pudesse justificar. Alguém que pudesse praticar a justiça perfeita. E só Jesus se encaixa nessa categoria. Por outro lado, o Messias, o Prometido, tinha que ser alguém verdadeiro, real. Podia ser um mito. Não podia ser uma dessas divindades que vivem no mundo imaginário, uma lenda. Porque nada disso salva o homem. Nada disso cumpre aquilo que estava escrito a respeito do Messias. Muito bem. A segunda prova que Pedro vai apresentar sobre Jesus ser o Messias, o Prometido, é a sua morte. Olha o versículo 23. Este homem, este Jesus de Nazaré, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram todos pregando na cruz. Havia a necessidade da morte do Messias. O Messias tinha que morrer. Aquela pessoa que tinha que ser divina, tinha que ser um ser humano, ele tinha que morrer, tinha que morrer. Tem um outro texto, que entre outros, que a gente deve lembrar, também lá em Isaías, que fala do Messias. O que iria acontecer com o Messias? Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Uma morte planejada por Deus. Pedro está dizendo, ele morreu, mas esta morte não é uma morte como as outras mortes. Jesus não foi um mártir, ele não foi uma vítima do Império Romano, ele não foi uma vítima das ciladas, ele não foi nada disso. A morte de Jesus, ela aconteceu por propósito de Deus, ela tinha um propósito. Jesus veio aqui para morrer. Agora é interessante que Pedro não exime os israelitas de culpa. Na continuação do versículo ele diz... Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. A morte de Jesus foi tramada. Houve uma conspiração. Os líderes religiosos odiavam Jesus. As multidões não entendiam Jesus. Elas começaram a seguir Jesus, mas depois que ele começou a falar sobre o real motivo de ele estar aqui, as pessoas começaram a, a não segui-lo mais e ele foi rejeitado oficialmente pela nação de Israel quando Pilatos manda escrever na tabuinha Jesus Nazareno, o rei dos judeus o pessoal foi lá reclamar você não pode escrever isso rei dos judeus o que eu escrevi está escrito e o evangelista faz questão de anotar isso por quê? porque aquela plaquinha ficou como uma denúncia contra eles mesmos. Eles crucificaram o seu rei. Pilatos achou isso uma, uma espécie de uma piada até, né? Ah, que, que ridículo, eles crucificaram aquele que alguns estavam dizendo que era o rei, que deveria ser o rei deles, e eles o crucificaram. Os romanos, aqueles açoitadores, aqueles carrascos, que eram homens profissionais, açoitaram Jesus com toda a violência e com toda a crueldade, quem é o mais culpado? O fariseu? Judas, que o traiu? Os romanos? Aquele povo que simplesmente levantou a mão para dizer que preferiam Barrabás? O sumo sacerdote? Pedro tá dizendo, tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus havia morto determinado. Nada aconteceu como obra das circunstâncias. Jesus não foi uma vítima. Porém, quem fez, quem agiu dessa forma e quem rejeitou a Jesus Cristo é culpado. Vocês o mataram. Vocês são culpados. Muitas vezes, o ser humano tem dificuldade em lidar com isso. Como que Deus ele prepara todas as coisas como que Deus tem um plano e ao mesmo tempo ele responsabiliza o homem, é porque o homem é responsável pela sua maldade as pessoas que rejeitaram Jesus não rejeitaram Jesus por falta de evidências de quem ele é não rejeitaram Jesus porque eles eram pessoas que não tinham entendimento, eles não podiam entender as coisas, eles rejeitaram Jesus pela sua rebeldia pela dureza do seu coração mas tudo que aconteceu estava escrito e deveria acontecer dessa forma Jesus Cristo não foi apenas um mártir como tiradentes ou como os homens bomba que amarram bombas na cintura e, e se vangloriam de oferecerem a sua vida por uma causa, por um país por um profeta que eles acreditam Jesus não foi um mártir Jesus apresentou a sua morte como uma morte substitutiva. A morte de Jesus não é uma morte qualquer. A morte de Jesus significa eu não morrer. A morte de Jesus me diz que embora eu morra fisicamente, eu vou ter a vida eterna. Aliás, eu já tenho a vida eterna. A morte de Jesus foi a morte que me justificou. A morte de Jesus foi a morte que que me salvou. Muito bem. A vida de Jesus... prova da sua messianidade. Prova que Ele é o Messias. Prova que Ele é o Salvador prometido. A morte de Jesus... comprova isso. Passo a passo... todos os acontecimentos... que cercam a morte de Jesus... todos eles... estavam escritos. Até o pessoal disputar... a as vestes de Jesus... O Salmo já tinha dito que as pessoas iam fazer isso O traidor, a Bíblia fala sobre ele Transpassado A Bíblia fala que ele seria transpassado Quem poderia forjar? Quem poderia criar um mito? Uma pessoa que viesse para cumprir todas as coisas da maneira como Jesus cumpriu E ir para uma cruz e cumprir tudo aquilo Quem poderia armar? Uma situação dessa impossível Jesus provou quem ele é com a sua vida E provou quem ele é com a sua morte também Mas tem mais coisas A ressurreição de Jesus provou quem ele é também Quando Jesus morreu Ele disse, está consumado Aí nós pensamos, a obra de Jesus está concluída A obra redentora de Jesus foi concluída na cruz A obra de resgatar o homem das trevas... Tirá-lo da morte espiritual... E com a sua morte... Pagar o preço da condenação que estava sobre nós... Isto isto foi resolvido ali... Não há mais nada para ser feito... Por ninguém... Foi concluído... Mas a obra de Jesus continua... É, em outros aspectos... Há coisas para acontecer... Existe um ministério de Jesus que está se cumprindo hoje e existe um ministério de Jesus que ainda vai se cumprir. Olha o versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. E aí Pedro faz uma destas coisas tão importantes para nós. Eu gosto de falar de vez em quando. É muito arriscado eu e você pegarmos um trecho do Antigo Testamento e fazermos pontes para o Novo, assim, sem termos uma direção. É muito arriscado fazer isso. E alguns textos a gente vai ali e fala, ah, esse texto, ele me parece que tá falando de Jesus aqui. E você vai e tal. É, parece que é isso mesmo. Mas tem textos que eu não me arriscaria. Mas Pedro, que é um apóstolo e está falando aqui, usado por Deus. A Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Ele foi aqui capacitado de forma muito especial a falar o que ele está falando. Então ele pega alguma coisa que Davi escreveu lá no passado, há muito tempo, mil anos antes de Cristo. Ele escreveu falando sobre a sua morte, Sobre o que acontecer com ele E Davi fala que ele tinha uma esperança Ele tinha esperança em que? Na ressurreição O meu corpo não vai ficar na sepultura Versículo 25 A respeito dele, de quem? De Jesus Disse Davi Eu sempre vi o Senhor diante de mim Porque ele está à minha direita Não serei abalado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 já disposto a sacrificá-lo. Hebreus nos diz que ele iria até o fim na esperança de que Deus tem poder, tinha poder para ressuscitar Isaque. Hebreus nos diz isso. Hebreus nos informa que Abraão tinha esperança na ressurreição. Lá no passado, lá atrás, ele já sabia. Tem um episódio na vida de Jesus, ele é bem conhecido jesus recebe a notícia que uma das pessoas mais chegadas mais assim íntimas dele não era um apóstolo mas eram pessoas era pessoas que ele gostava de estar ele ia lá na casa desses irmãos Lázaro marta e maria era um pessoal que quando ele passava ali ele dava uma dáva um jeitinho de, de chegar lá e tomar um chimarrão chimarrão não né tomar um, alguma coisa é dizer café mas café também não ele sentava lá para comer com eles E Betânia era perto de Jerusalém, uns 30 km Era era caminho ali. Eram amigos. E Jesus recebeu a notícia. Lázaro está doente. E Jesus continuou fazendo o que estava fazendo. E aí, passou o tempo, ele foi para Betânia. E chegou lá, Lázaro havia morrido. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes e tal. E aí, um diálogo muito interessante. Lázaro vai ressuscitar, Jesus disse. Ah, eu sei, Senhor, eu sei disso. Veja, uma israelita, como outras, como outros israelitas, que acreditava, porque isso fazia parte do entendimento deles. Eu sei, Senhor, que ele será ressuscitado naquele dia. Você não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E para que todo mundo entendesse... De forma muito clara, Jesus foi até o túmulo e chamou Lázaro. Você já chamou o morto? Eu vejo as pessoas ali lá no cemitério, né? Elas chegam ali e ficam muitas vezes conversando. Ah, eu estou aqui. Pois é, ó. tem gente até que tem uma conversa assim, um pouco informal, né? Olha, sabe, quantas novidades lá para o morto, tal, né? Põe uma velhinha, uma flor, mas o morto, que eu saiba, Não tá entendendo nada, ele não tá ali. Ele não tá ali. Ali tem um corpo, se é que ainda tem um corpo ali. Se já não se fez. Ninguém chama o morto. Mas Jesus chamou o morto. E deu uma ordem para o morto. Lázaro, vem. E lá veio. E aquela visão foi foi fantástica. Porque veio aquele homem, ele tava, a Bíblia diz que ele tava enfachado era costume. Então você imagina uma múmia, se você, né, você vê esses filmes de terror, né? Mas ali não foi um filme de terror. Ali foi uma cena espetacular, as pessoas, pessoas de boca aberta. Chegaram a divertir Jesus quando ele foi foi em direção ao túmulo Senhor. Eu acho que não, é uma boa ideia. O que o senhor quer fazer? Ele já tá, já tá se decompondo, já está cheirando mal. Qual é o problema? Ele vai reviver. E a coisa bem interessante... é que Jesus continuou convivendo com Lázaro... a Bíblia diz que Lázaro passou a ser perseguido... pelos inimigos de Jesus... porque ele agora testemunhava... e aí queriam matar Lázaro... ele já tinha morrido uma vez... queriam matar lo de novo... e depois Lázaro morre... como todas as pessoas... que foram ressuscitadas... as pessoas... mesmo aquelas que foram ressuscitadas... morreram depois disso... você sabe que no dia que Jesus tava entregando a sua vida na cruz, e no momento em que ele entregou a sua vida ali, o que a Bíblia diz? Que os túmulos se abriram e os mortos saíram de lá de dentro. E as pessoas viram essa, essas pessoas andando. Mas não há relato de que essas pessoas tenham voltado, né? De repente sai Moisés lá. Ah, oh! do Moisés? Moisés não, porque ninguém sabia onde ele tava, né? Ele tava em algum lugar lá perto do Monte Néboa. Mas Talvez alguém conhecido, Isaac, talvez, nada. Por quê? Porque essas pessoas tiveram ali um tempo limitado, mas Jesus não. Jesus, ao morrer, ele mesmo renasce, não vem ninguém até ele. E ele não volta a morrer. Jesus, o que Pedro está dizendo aqui, a morte não poderia detê-lo. A morte não teve poder sobre Jesus. O que Jesus disse lá no Evangelho de João? Pai me deu autoridade, eu tenho autoridade para dar a minha vida. Precisa de autoridade para dar a sua vida? Precisa, mas eu tenho autoridade também para retomá-la. A minha vida eu dou e eu mesmo a retomo. Mas em outros textos diz que o Pai, o Pai lhe deu vida. É claro que Pai, Filho e Espírito estão agindo em conjunto, como sempre. Não há qualquer dúvida sobre isso. Uma ressurreição única. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o único que tem poder sobre a morte. Agora, o que Pedro diz? Todos nós somos testemunhas desse fato. Todos nós somos testemunhas. Quantas pessoas, mais ou menos, foram testemunhas da ressurreição de Jesus? Paulo nos dá essa informação lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Um capítulo que fala sobre ressurreição. Uma boa tarefinha para você fazer durante esta semana. 1 Coríntios, capítulo 15. Leia sobre a ressurreição ali. E Paulo começa dizendo que esta ressurreição de Cristo foi testemunhada... primeiro ali João, Pedro, as mulheres... depois por mais um grupo... e finalmente por mais de 500 pessoas. E Paulo ainda faz questão de dizer... a maioria das quais vive até hoje... ou até hoje é lá na época que ele escreveu a carta... a maioria daquelas 500 pessoas... Viveu naquele primeiro século. E o que que eles estavam fazendo por esse mundo afora? Dizendo, eu vi com os meus olhos. Ninguém me contou. Eu vi com os meus olhos. É isso que Pedro tá dizendo. Vocês querem provas de quem eu tô falando? As provas estão aí. Agora, existe além da ressurreição, que era uma promessa, uma outra promessa. Olha só, o versículo... Uh, 28 Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Uh, vamos continuar aqui o 29, para a gente ter uma, um entendimento melhor. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Ou seja, Davi, quando ele falava da ressurreição, da sua ressurreição limitada, que ele tinha esperança, ao mesmo tempo ele estava falando de uma futura, ressurreição E qual era a explicação que Pedro dava para isso? É porque Davi havia recebido uma promessa. Quem falou dessa promessa para Davi? O profeta Natan. Quando Davi disse queria construir um templo... Natan se confundiu um pouco ali com a vontade de Deus e disse... Tudo bem. Depois Deus disse... Não, ele não vai construir templo. E fala o seguinte para ele... Eu vou dar algo mais do que um templo para Davi construir eu vou dar uma descendência para ele. Dele virá aquele que vai se assentar no seu trono e vai ser um rei completamente diferente de todos os outros. Um rei perfeito, um rei que vai reinar com justiça absoluta. O Messias, o prometido, Davi sabia, viria da sua descendência. Então Davi quando fala do túmulo, ao mesmo tempo ele tá sabendo que viria... O Messias, isto é o que Pedro tá dizendo para nós aqui. Versículo 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes de seu trono. Pergunta, Jesus é descendente de Davi? Sim, Jesus é descendente de Davi. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. O corpo de Davi ficou lá. Sofreu decomposição. Vai ser ressuscitado? Vai ser ressuscitado. Mas depende de uma ressurreição. Uma ressurreição tinha que acontecer para que as outras ressurreições agora possam ser efetivadas. É por isso que Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos. O primeiro, aquele que rompeu as barreiras da morte, aquele que venceu a morte. Existe um trono a ser ocupado, e esse trono só pode ser ocupado por Jesus Cristo. E isso vai acontecer lá na frente. Agora, para ocupar esse trono, ele precisa estar vivo. Então, se ele morreu, ele haveria de ressuscitar. O Messias, o Prometido, ele precisa ter poder sobre a morte. Não existe um salvador se não houver poder sobre a morte. Não existe um salvador se a esperança se baseia só nessa vida. Não existe um salvador se não há alguém que tenha rompido essa barreira. Todo e qualquer salvador que se apresente e que não tenha vencido a morte tá desqualificado. As pessoas creem em muitos salvadores por aí. Mas o fato é que só Jesus tem a qualificação. E por causa de Jesus, nós temos a verdadeira esperança. Por causa de Jesus, nós sabemos que não há nada que nos separe do amor de Deus. Por causa de Jesus, as circunstâncias dessa vida, elas têm um peso totalmente diferente para mim. Porque eu tenho uma esperança firmada na obra de Jesus Cristo. Porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez. Eu conheço o poder dEle, o poder dEle se fez presente na minha vida. Muito bem. A vida de Jesus é uma prova de quem ele é. A morte de Jesus é uma prova de quem ele é. A ressurreição de Jesus é uma prova de quem ele é. Mas falta uma última parte aqui que Pedro vai mencionar. A ascensão de Jesus. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te a minha direita. Esse é um salmo interessante. O Senhor disse ao meu Senhor. Então você tem um Senhor falando para o Senhor de Davi. Mas para para pensar um pouquinho. Qual era a posição de Davi em Israel? De rei. Tinha alguém acima dele? Não tinha ninguém acima dele. Então o que Davi enxerga naquele salmo, que é o salmo 110 Ele enxerga uma conversa entre duas pessoas, entre dois senhores E que a maioria das pessoas que estudam este texto entende É que ali o pai está falando com o filho Ah, quem foi que falou isso? Foi o intérprete tal Não, Pedro está aplicando o texto a Jesus Então você pode ficar seguro de que o salmo, de fato, se refere a Jesus Cristo. Por quê? Ele diz que o Pai fez o quê com Jesus? O Pai o exaltou. Mas Jesus não é exaltado? Ele não é Deus? Tudo bem. Mas o que ele fez? Ele não se humilhou? Como é que ele veio a este mundo? Ele veio aqui em sua glória? Em sua majestade? As demonstrações da divindade de Jesus foram apenas credenciais para que as pessoas não tivessem ah, argumentos para dizer, não, ele não é Deus. Não, ele é Deus e ele provou isso. Mas Jesus não veio aqui para exercer poder. Ele não veio aqui para reinar. Ele veio aqui para se humilhar. Mas quando o Pai o recebeu, o que o Pai fez? Pegou agora este Jesus, que antes não tinha um corpo, mas agora tem um corpo. A Bíblia diz que Jesus está lá no céu com um corpo ressurreto. E agora este homem Jesus Cristo Deus, o Pai O exaltou O colocou à sua direita Ou seja, não tem um lugar físico Deus tá, O Pai está sentado aqui E Jesus no outro, quem sabe um banquinho Não é isso É a posição de honra A posição no trono celeste Senta aqui, porque aqui é o teu lugar o teu lugar é o lugar de honra Porque você merece este lugar Não porque Jesus Tivesse que provar que ele merece Mas é que as suas obras, as suas obras comprovaram quem ele é. O seu sacrifício foi perfeitamente aceito pelo Pai. E agora está exaltado. E aqui na Terra, como é que isso se confirmou? Como é que nós sabemos? Porque eles se despediram. Viram Jesus subir. tá lá em Atos, no primeiro capítulo a gente já viu isso. Eles viram Jesus subir. Mas foi para onde? Ele disse, vocês vão aguardar a promessa. E Pedro tá dizendo que foi lá do céu que ele enviou essa promessa. Isso que vocês estão vendo, ele tá dizendo para os israelitas, é mais uma prova de que Jesus está lá. E que ao ter cumprido tudo nesta terra, agora ele está cumprindo a promessa do Espírito Santo. E isso que vocês estão vendo é a prova para vocês. A prova para vocês enxergarem que o poder de Deus está se manifestando aqui e agora. Nós, seus discípulos, nós, suas testemunhas, estamos aqui para falar a respeito disso. Você está reconhecendo esse Pedro? Aquele Pedro que se escondeu? Aquele Pedro que fugiu na hora de se identificar com Jesus? Eu não estou reconhecendo. Por quê? Porque é outro Pedro. É outro Pedro aqui. Sabe, um salvador que não esteja no céu não serve para nada. Agora, tem pessoas que estão no céu. Não tem? Maria está no céu. Mas Maria não teve a vida que Jesus teve aqui. Ela não provou a sua divindade. Por quê? Porque ela não veio aqui para isso. Porque ela não é Deus. Ninguém jamais fez o que Jesus fez. Ninguém morreu numa cruz substituindo os pecadores como Jesus morreu. E ninguém ressuscitou da forma humana como Jesus ressuscitou. Ninguém cumpriu a risca tudo que havia sido prometido a não ser Jesus Cristo. A pessoa que está no céu hoje é o nosso sumo sacerdote. É aquele que realmente nos ouve. É aquele que realmente tem poder para nos atender. Porque ele é Deus. E ele pode conceder as coisas acima, inclusive, das nossas expectativas. Esse é o nosso Jesus. E sabe? Lá em Hebreus diz que ele não é apenas poderoso. Ele é compassivo. E sabe por que, que ele é compassivo? Porque ele veio aqui. Ele não é compassivo só como Deus. Porque Deus é compassivo. A compaixão faz parte do caráter de Deus. Mas Jesus... Jesus é tão especial que ele quis experimentar o nosso sofrimento. Ele passou pela experiência humana e se limitou. Ele poderia ter dito não, eu não vou sofrer, eu não eu não vou passar por essas coisas, mas ele passou. E Hebreus nos diz que por conta disso ele olha hoje para mim e sabe, ele conhece. Ele experimentou o sofrimento numa extensão e numa profundidade muito maior do que aquilo que eu jamais vou experimentar. Ele me compreende, ele sabe o que eu preciso. Muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Mas Ele me entende. E Ele tem poder. Ele é o meu advogado. Ele é o meu mediador. Ele está lá. Ele está vivo. E porque Ele tem promessas a cumprir, Ele vai voltar. E eu, ressurreto, vou retornar com Ele. Porque é isso que a Bíblia me diz. E ninguém mais no mundo pode me dar essa esperança não ser Jesus Cristo. A nossa convicção tem que estar nessa pessoa. A nossa convicção, a nossa fé... As bases da nossa existência, o que dá sentido à nossa vida, só pode ser Jesus Cristo. Mas para que seja Jesus Cristo, nós temos que nos apegar às Escrituras. Nós temos que conhecê-lo. Agora, não adianta lermos, lermos e lermos. Nós temos que buscar esta pessoa em comunhão. Nós temos que nos aproximar dele. Ele nos entende. Mas nós também devemos procurar compreender quem ele é. Por outro lado, a nossa esperança, toda a nossa esperança, tem que estar projetada sobre Jesus Cristo. Esperança é aquilo que você projeta. Você projeta as suas expectativas em cima de algo ou de alguém. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu tinha tantas expectativas naquela pessoa, naquele líder, no fulano, naquele. Eu tinha tantas expectativas naquele governante. Eu tinha tantas expectativas naquele plano. As nossas maiores expectativas, a nossa grande esperança só pode ter uma âncora, só pode ter um chão, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele prometeu, ou Ele já cumpriu, ou Ele está cumprindo, ou Ele vai cumprir. Com respeito à minha vida, o principal já tenho. Eu já sei que eu sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. E isso ninguém vai tirar de mim. Ninguém, nada, nenhuma circunstância. Então minha esperança tem que estar nele. É uma esperança inabalável? Nem tanto, porque a gente falha, mas nós temos que reacendê-la. A pessoa que nos dá esperança não é qualquer um, é Jesus Cristo, e Ele é único. Pedro, quando falou com aquelas pessoas, e você tem que prestar sempre atenção nisso, as pessoas dão muito destaque, olha o fenômeno olha olha lá, tem que repetir o fenômeno, as pessoas têm que falar em línguas, tem que acontecer não sei o quê. Não tem que acontecer nada. O que tem que acontecer é aquilo que Pedro está dizendo. Toda aquela situação só levou a um ponto para que as pessoas estivessem agora prestando muita atenção no que Pedro tinha para dizer. O que você tem a dizer para as pessoas? Pedro termina esta sessão, no versículo 36, com uma notificação. Este homem não abre mão da autoridade de um representante de Deus aqui na Terra para dizer o seguinte, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Deus mostrou, Deus provou diante de vocês quem Ele é. Fiquem cientes, que todo o Israel fique ciente disso Você sabe o que é um pescador sair lá da Galileia e falar isso? Você sabe? Você tem ideia do que é isso? Um homem que vem lá da lonjura da Galileia chegar em Jerusalém e não se importar que categoria de gente que tá ali, ele apenas sabe o que ele tem que falar. Ele sabe que ele tem uma mensagem. E ele sabe de quem ele tem que falar. De quem você tem que falar. Você tem falado da pessoa certa... Você tem expressado Jesus da maneira correta. Você tem informado as pessoas da forma como tem que ser. Que nós possamos dizer às pessoas que Jesus é o verdadeiro Salvador. Aquele que foi prometido no passado para os judeus. Nós vamos ver que quando Paulo chega aos gentios, ele chega em Atenas, ele não vai ter um discurso igual de Pedro, porque eles não são judeus. Eles não entendem nada de Antigo Testamento, de Messias. Eles não estão esperando o Messias. Mas o fato é que Jesus é o Messias. Ele é o Prometido. E nós precisamos conhecê-lo melhor a cada dia. Porque era isso que os seus discípulos faziam. Conhecê-lo mais a cada dia. Você não esgota o conhecimento sobre Jesus. E conhecendo, vamos expressá-lo melhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque um dia pudemos compreender quem é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por aqueles aqui hoje que enxergaram a pessoa de Cristo, porque o Senhor lhes abriu os olhos. Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor provou diante de nós, através do testemunho da Tua Palavra, que por sua vez foi registrada pelas testemunhas de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque a salvação chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque não temos não temos um Senhor qualquer. Nós temos aquele que provou com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua subida ao céu, provou quem ele é. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque este Jesus é o nosso Salvador. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas limitações, o quanto temos dificuldades em viver com a esperança daqueles que te pertence. Como somos confundidos, abalados pelas circunstâncias. Como tantas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos. Como nos apegamos a detalhes insignificantes desta vida. E como deixamos de dizer às pessoas do Salvador maravilhoso, único que temos. Pai, por favor, nos ajuda a compreendermos Jesus. A nos apegarmos a Jesus nos ajuda a que estas provas estejam vivas no nosso coração a cada dia e a nossa vida seja impulsionada por isso. E que tenhamos a mesma ousadia de Pedro e possamos comunicar às pessoas. Como também Paulo um dia comunicou pessoas que não eram judeus e disse que Deus também os estava notificando, que embora não tenha levado em conta a sua ignorância do passado, agora eles eram responsáveis, porque haviam ouvido o Evangelho. Por fim, Pai, aqueles entre nós que têm ouvido, mas que não se dobraram ainda diante do Salvador, não reconheceram que precisam dele, não reconheceram a majestade de Jesus, Pai, que eles também sejam notificados nos seus corações de que são responsáveis por crer ou por rejeitar a Jesus, porque não existe uma alternativa além disso. Ou cremos ou rejeitamos que nós temos sabedoria, Pai, para expressar isso a todos a nossa volta. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.